Inzesto lasa egunon. Egunon bai. Astelen goizontan, beraz Madrilako Ositegi Nazionalean, eh iratxe zorzailekontreko auzia a da. E, zuek su exsustengutaldekoek e, nola bizi duzue auzia hau hemen Auzitegi Madrilleko Auzitegi hontan? Zer espero duzue? Eh, bueno, len lenik eh hemen giralagunak bildurik baina ez dakigu sartuko garen edo ez. Hori ere gustut audientzia nazionaleko salbuespenezko tribunal bat da, baina salbuespeneko neurriak dituz. Zen Eman dezagun e, unibertsitate abogazia ikasten ari diren unibertsitateko ikasleak sartuko dira, baina adibidez lagunak eta hurbilekoak eh segurazki Oraindik ere dakigu sartuko garen. Ara, hori hori lehen gauza eta gero beste alde, ba, zer espero dugun, ba 3 euro aginduntan oinarritutako bueno, akusaziopean epaituko dute, e, bat urteko eskaera du. Eta bueno, audientzia nazionala da, badakigu euskaldunak zer den, ez dugu Esperantza beti bada esperantza, baina argi dena da epaiketa politikoa dela eta epaia politikoa izanen dela. Orduan e, ba, e, inkognita bat izango da. 2012-an gira, 2012-an atxilo duzuzen iratxe zortzabalean nanin. Horrema ez duertetan gero, gaur eguneko egoera politikoa izanen gero, zuek ze irakurketa egiten duzu, kasu hontaz? Suposatzen da egoera beste esken atoki batean hola erraiten da ez, e, gaudela. Beraz, e, araberako ikuspegia izan behar luke, baina ez da horrela gertatzen. Erren behar da, e, Frantzian, e, euroaginduetatik, e, batean bederen, frogatua gelditu da, eta gibeleraten teman duten aizforma gatik, e, frogatua baita, edo geratua baita, e, euroagindu hori oinarritzen zen e, akusazioak torturapean e, eginak izan zirela edo atera izan zirela. E, Frantzian lehen aldia izan da onartua izan dela, baina nala ere iru euroa gindu, beste iru euroa gindu, akusazio berberekin e, onartuak izan zaizkio Eta hori dela eta, hemen da Madrilen, orduan e, nola interpretatu behar da ez dakit? ez dakit norbaiteka azaltzen aldigun. Eh, Ustezko bake batean e, baldin bagira, ba, epaiketa hauek eta euroagindu hauek eta eta audientzia nazionala berak ez luke existitu beharrik. Orduan, ez dakit hori baino irakurketa hondia gorik egin dezakeden. Badakiko beraz Madrileko uzitegi nazionalen auzitegi ez soilik auzitegia dela, zer erraiten dizuete e, bere abokatu iratsena abokatuek? Zer diote, ze aukera ikusten dute? hori bueno, Ezekitxo bera errandezak eguntz, errandezak edan, zeren ez dago informazio ondirik eta inkognita ondia da. Inkognita ondia da. Argidena da, nikarrango duena da, objektiboki epaik eta oso gogorra izanen dela iratxentzako, zeren e, justuki e, kontatu beharko ditu berriz ere bere egin zaizkion torturak, e, entzunai ez dituen epaile baten haintzinean, Izan ere e, abokatuaren edo defentsaren e, hildoa da justuki e, tortura hoien pean e, lortutako e, testigantza batetan oinarritzen direla ausasazio guztiak eta beraz e, ara, orduan gogorra da entz naiz duen epaiketa batean e, kontatu beharrizateak gertatu dena. eta, eta are gogorragoa e, pentsatzen baitugu torturatzaileak e, hor izango dituela. Orduan, eh, gureekin gaudekezkatuak eta biztan da bere epaiarekin, baina hori ezin da, ezin da kontrolatu. Orduan, eh, zeikigu engognikta ahundia dago. Guke alduguna egiten ari gira, batetik iratxiri sustengua adirastea, lagun gixa eta militante gisa, eta gero bestalde e, torturaren gaia azaleratu nahi dugu ez baita iratxe bakarra izan, hau e zerbait sistematikoa izan da, Euskal Herrian, eta herri zapaldua initzetan, eta jendarteko klase zapaldu askotan, Eta ara, ordain ustut, eh, oi hartzu izan berduela auzi honek ere e, torturarena ageri agerian uzten duelako bere gordintasun osoan. Ustutiki hori eskojaolaritzak e, atera azken atera berrina azken txostena ziuen 4000 e, kasutik gora zenbatuak zirela torturatuak izan zirela. Ba, ni gustut kasua eh publikoki gehiago zabaldu ber dela, lehen lehenik eh 2011 batean, komisariatik forentsaren aginduz, e, ospitalera eramantuztelako, ez oikoa den zerbait eta han e, medikuek argazkiak egin tzikiotelako eta beraz argazki horiek e, zabaldu ziren eta ikusi genituen, ba lazgarria ze, ba zetratu lasgarria e, jasant zuen. Orduan hor ja izantzen nolabait lensoka guretzat eta Euskal darte parte batentzat. Eta gero, hoi e, hartzuna izan du, ba, Parisen Istanbulko protokoloa aplikatzeko baimena eman ziotelako, eta hori ere, epaile batek ematen zuen lehen aldea da. Eta Istanbuleko protokoloa aplikatu ziotenean, iratxe berak erraten zuen, e, ukantzula sensazioa, lehen aldikotz e, entzuna izan zela. Egi azki, azken finean, e, egiten tzizki galderengatik eta behar, ohartzen zela, lehen aldikotz ulertua zela, e, entzuna zela eta bar. eta, egia da bate defentak eraman zuen lan hortan eta agerian, ageri gerian utzi zela ordan hori da bigarrena. eta gero hirugarrena da azken finean epaituko dutela eta hori gansu ehhun urteko kondena irriskatzen duela, e, torturapean, frogatuak izan diren tortura batzuen pean e, aerratako erranaldi edo akusazio akkusazio batzuengatik.an Baina mono, e, oroar e, filmaren gidoia, Euskal Militante askorena da. E, gertatzen da, pentsatzen dut, orain garai hontan e, publikoa izango den e, azken kasuetakoa dela e, iratxerena, ordan guk ere indarra horregatik eman dugu. Psika bat, azken aukera da e, torturaren afera hau, e, bere gordinkerian e, e, azaleratzeko. Bukatzen joateko, bi galdera bat, berak pertsonalki pentsatzen du harremanetan dela zuekin, nola dago? iratxe indartsua da, aula delako ere, errengo nuke, e, konstienten da, biziki argi du zer dagoen parean, ez du inolako konfiantzarik, ez da Disneylanden bizi, beraz badaki da zer da torkion. Eta gero, bueno, e, kezka prestatu da, bere burua prestatu du, e, baina kezka du ere, ba hori, erre horrekin, e, ez digu diguerran, ez diguerran, eh, adibidez... E, Hori nik erratzen no hemenan torturatu zutengorde zibilakorri izanen direla guk sumatzen dugola izango dela ba beste beste kasu batzuek kontatu digutelako baina adiez berak gauza horiek ez dizkigu aipatu e, guri berak jasandako torturak inoiz ez aipatu orduan hori da ere aurreko batean aipatzen nuena e, ez, ez da ez da hitz egiten e, gauza hoietaz erranaitu Gogorrak direlako badakigu eh egingo diotela berak ere gu abestu nahi gaitu, bere familia ba nahi du. ordan guk ba pixkat, ezkerra eskuin bildu dugu informazio hori. Guk ere irudikatzeko zer izango den epaik, e, epaiketa hau. Azkeniz bat dokumental bat ari prestatzen e, bere lekukotasun bat zurekin eta beste zenbaiten lekukotasunekin e, torturaren inguruan, nola doa, CEPta noizko Bai, Biharnasi zeneko dokumentala da, beraz lagunek lagun talde batek bultzatu duena. Ba, bueno, gehiena abo filmatua da gehiena orain montaketan ari dira helburua da Apirilan Donostiako giza eskubiden zinemaldirako aurkezte eta gero ba, Euskal Herrian Euskal Herrretik kanpo zabalduko ginuke, Eta baliatzen dut justuki okazioa balde batetik ediroabiltzen ari garelako eta jendeak sekulako elkartasuna erakutsi digu. Horrek ere frogatzen duen ustez torturak ze, ze inpaktua duen Euskal Herrian eta zer sortzen duen. Eta bestalde baliatu nahi nuke justuki ba, norbaitik interesa baldimadu e, ateratzen delarik eta bere Herrian edo antolatzeko, bagu presgirara joan eta biskat gaiaren inguruan ez da baidatzeko. Mila esker, inxostola sa. Mila esker, suei.